Noticias.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 com s'ho he dit abans, com el cas de, de Roses, com el cas d'aquí del Maresme, o de Barcelona, o aquí Sitges o la mica pel Torre del Barra. Són els llocs més propicis perquè sempre n'hi ha hagut més i les condicions oceanogràfiques de corrents ho propicia. Aquests ajuntaments han de estar molt alerta, perquè poden haver episodis de dos o tres dies molt grans, però no seran molt permanents. Tenim la gran sort que pot haver-hi meduses un dia o dos o tres, pot haver-hi una setmana en tot el mes d'agost, però la resta del mes no n'hi haurà.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 i desapareixen. Per tant, d'evitar la proliferació de les meduses, el projecte està treballant en la reproducció artificial del substrat marí on es dipositen els pòlips que més tard es convertiran en meduses adultes, ho explica el responsable del projecte Medusa Catalunya. Si sabem en quin substracte prefereixen les meduses, el que farem és anar-los a buscar amb aquests substractes, rascar-los per evitar que els pòlips de proliferin o fer-los una trampa, i molts abstractes d'aquests específics perquè els polis se sentin allí i urar-los abans que traguin les meduses. Cada dia a prop d'una vintena d'inspectors comproven l'estat de l'aigua de les platges catalanes i, entre d'altres coses, detecten si hi ha o no meduses. Aquest seguiment també es fa mitjançant un avió que enguany disposa també d'una càmera de vídeo. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de R Radio Tiana.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 per, per l'ens gestor que promocionava el sistema doncs era important que la, que la Fundació Peretarrers participés no? igualment en el Consorci ay, en, el, perdó, en el Consell Comarcal del Marisme també van creure doncs, eh, oportú eh, que nosaltres poguéssim participar com a únic alberg perquè és que tampoc no, no en tenen tant tenen molts hotels però no tenen alberg. i llavors doncs era important també per ells no que poguéssim participar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 sense haver de fer una gran inversió econòmica. Llavors, és bàsic, no? És bàsic voler incrementar la qualitat del servei que dones. Doncs bé, celebrem que precisament la Casa de Colònies de la Condaria hagi obtingut doncs, aquest distintiu de qualitat SICTED que torga doncs, l'Estat. I, doncs bé, felicitats des d'aquí. I us engrasquem a seguir molt treballant molt per mantenir aquest servei de qualitat. Moltes gràcies, Moltes Cristina molt Merdo. Bé. Fins una altra, bon dia. Fins una altra. Adéu. L'entrevista. Radio Tiana, Serveis informatius.